Така Третата лекция – толтеките. Толтеките казват хората стават предопределени когато злоупотребяват със своята свобода. Не, че има предопределение, но в момента в който злоупотребиш ти вече се сам се предопределяш, записваш се. Човекът може да се опомни само казват отеките, в съкрушителните моменти на живота. В най-трудните моменти, в скръпта, в мъката, това е шанса на човека да се опомни. Това е подарък от орела. Ако и тогава не се опомни, има нещо безнадежно, което ще се лекува след много прераждане. Някога. Който иска да промени света, казват отеките, ще стане безсилен и ограбен. Никой човек в света няма такава цел, казва учителя да променя света. Ти промени своя малък вътрешен свят. Вътрешен. После външ каквото стане. То е Божия работа. Промени. Учителя каза, който иска да управлява хората, да ги владее и да ги променя, не само, че косата му ще побелее, но нищо няма да промени. Но ако промени себе си, Бог ще му даде поглед и ще види, че всичко в света е неточно, а изключително точно и правилно. Тъй като Бог ръководи, само една воля ръководи и Бог дава на такъв човек да вижда правилно всяка катастрофа, всяко нещо, без значение дали е деца и така нататък. Няма грешка, тъй като това съвършенство е огромно. Бог е наистина съвършен и не става грешка в нито един свят. При еволюцията ти се развиваш в света на времето, а при развитието в Вселената на Духа. Колкото повече практикуваш безупречност, толкова повече придобиваш в себе си онази особена точка, чрез която наблюдаваш нещата вътре в реалността. Толтекът използва всичко, което съществува за извисяване. И лошите неща, и хубавите неща, той ги използва за извисяване. Той не си губи времето. Нечистите думи са грабители на енергията. Човек трябва да знае как да се справя с тези думи. Да ни им дава ход. Защото изречената дума вече е посегнала на тебе и щом се е изрекал, след време тя ще изкривява твои постъпки. Тя има власт, понеже думите са живи същества. В момент в който не искаш, има власт да те изкривява. Да постъпваш неправилно и да се чудиш защо така е станало. Нечистите думи ограбват и здравето, и радостта и правилното разбиране. Те изкривяват намеренията, ограбват будността на човека и неговото съзнаване. И човека става външно същество. Външно същество оплетено в заблуждения, а има случаи, сам Бог не желая да говори на такива същества. Чуде се има хора, тръгнали да ги спасяват, а той Бог не иска. Такова спасение ще настане, че не е заговорене. Така. Нечистите думи са паднали учители по саморазрушение, по неувереност, по колебания, по внушаемост, по агресия, по безволие и по отчаяние. Всички тези думи са едно живо, постепенно умиране. Когато нечистите думи се натрупват, те придобиват власт да изменят поведението на човека и то често без Неговото знание. Просто те го отстраняват. Нечистите думи са големи разсейватели на енергията. Ето защо е важна една голяма самодисциплина, лична самодисциплина, която отделя тези думи, тези паразити от себе си. Не ги допуска Тоест, искам да кажа, дори и когато сте предизвикани, ако имате хора, които ви обиждат, много е приятно. Те идват да ви каляват, те идват да ви направят дълбока вода. Много е приятно, особено с каквито и думи да е. Да се учите, да им благодарите, да им отговаряте меко, нали? без значение какво говорят и дали половин часва натрупват с такива думи. Даже, мисля, че съм казал, пак ще го кажа, Учителят дава да платите на такъв човек 20-30 лева, армагани, една турба с почерка, половин час, един час, наричам ги тези хора автомати за плюнки, цитати, псовни, всичко, което са сетити, и след време, който и да обиди, веднага ще ви избледне, защото той, този човек така ще ви затрупал и като си помислите за него, нали, всичкото и е много бедно. Нали, и става проч, че това е практическо закаляване, ако някой иска. Смятах да го правя преди години, имах такъв приятел, но се оказа, че го разреших и без това. Но иначе е много ценно като упражнение. Така, вътре в чистото намерение има ядро от сила, ядро от чист разум, който може да управлява пътя на човека и за това човек трябва да съхранява чистите думи. Трябва да е заобиколено от тях. Да, да ги има написани даже някой път срещу себе си, да, да му напомнят. Понеже има много духови, както казах, разсейватели. То ти внушава едно, почваш да мислиш за земни проблеми, колкото повече мислиш по-лошо. А когато имаш такова напомнение, то все повече ще ти напомня да се мобилизираш, да се събираш, а не да се разпръскаш. В Атлантида едно от имената на живота е Атъл, както казах, вода. Това е едно умение на любовта и безопречността да създават живот в себе си. Това означава и вода. Тази безопречност е завръщане в изначалната вода. В изначалната вода живееш, а в другата вода тя само те поддържа. За изначалната вода няма обяснение, а за другата се казва тя тече, напоява и храни. Той е един приятел. А изначалната вода е самия Бог, самия живот. Според толтеките изначалната вода е нашето естество. Изначалната безгрешност, изначалната безупречност е нашето естество. И за това ние трябва да се завърнем в Атал или Атлантида. Нашата родина, нашата абсолютна родина, от която са тръгнали тези велики, там са посветени Орфеи, Заратустри, Питагор и многобройни, многобройни Хермеси, така нататък. Хермес е бил внук на царя на Атлантида. Това е друга история, която ще ви разказвам, когато му дой времето. Но живяли са многобройни безупречни. Част от боговете също са слязли на земята. И след време, когато ще говорим за Египет, учителя казва че със силата на мисълта те са създали пирамидите. Няма нищо общо с хамология и някакво мъкнение, което е огромна простотия. Тоест, жреците, боговете са събрани с чистите и издигат материята, тъй като заедно с орела имат власт. Но хората си продължават да мислят учените и да копаят и мислят, че това е пренасено. Така, следвреме ще говорим за това. Така, Нашата родина, това е нашата неизмеримост и това е древното послание. Тази Атлантида е образ и лице на великата необяснимост. Това е изначалната родина, изначалната вода, от която после е слязла и другата вода. Водата е изначално състояние на безкрая. Това е друго название на истинския живот. Атлантида е име дадено от безкрая, а не просто така съставено. Това е. Тази безопричиността е също действие от безкрая. Чисто действие, в което няма примеси, няма его, няма умствени неща. Пътят на Атлантите е бил именно пътят към безкрая. Някой мисля, че тези цивилизации са изчезнали и са били разрушени. Нищо подобно. Те са се завърнали в своя източник. Нищо подобно с разрушение няма кое да правят в този умрел свят. Тук е движещите са умрели, умрели, са умрели и така нататък. Някой път си, ще ви обяснявам. Така. Атлантида им е дадено от безкрая. Пътят на Атлантите е бил пътят към безкрая и тези, които са постоянствали в тази безопречност, те са открили този път в себе си. Толтеките са търсили водата т.е. атъл, Пътиводителя, те са открили, че безопречността, увеличава безкрая в тях. Наистина е така. Ако се спомнят един от афоризмите на старците, един от старците казва, учителя Мелхория, мисля, че беше, казва, никога не нарушавай безкрая в себе си. Значи, никога не постъпвай така, че да обеднееш. Те са увеличавали безкрая и че сам безкрая края ги е насърчавал в тази безупречност. На безупречните орела им е давал нещо от себе си, нещо от безкрая, края, така толтеките ставали орли и може ли да прескочат пропастта на света.